Píseň Kači Kniha 4, 58 Vasišta pokračoval. V této souvislosti si vzpomínám na píseň, kterou zpíval syn učitele bohů Kača. Kača byl ustálen v poznání Já a žil v jeskyni nahoře Méru. Jeho mysl byla prosicena nejvyšším poznáním. Takže jí nepřitahoval žádný objekt světa složený z pěti prvků. A Kača zpíval píseň, která vyjadřuje hlubokou moudrost. Co mám dělat? Kam mám jít? Čeho se mám držet? Čeho se mám zdát? Celý vesmír je prostoupen jediným já. Neštěstí a zármutek je já. Štěstí je rovněž já. Všechny touhy jsou pouhou nicotou. Vím, že všechno je já, jsem tudíž osvobozen od veškerého usilování. V tomto těle, uvnitř i vně, nahoře i dole, tam i tady, všude je jen já. Já je samo a neexistuje žádné nejá. Já je všude a všechno existuje jako já. Vše je já. Existují v já jakožto já. Existuji jako skutečnost všude, ve všem a jako vše. Jsem plnost. Jsem blaženost já. Jako kosmický oceán naplňuji celý vesmír. Takto Kača zpíval. Vyslovil posvátnou slabiku om a ta se rozezněla jako zvuk zvonu. Celé své bytí Kača spojil s tímto posvátným zvukem, takže nebyl uvnitř ani vně ničeho. Mudrc byl na místě sjednocen s já.